Episodio numero 80. Stavolta sono stato bravo. Ehm con me ci sono Andrea. Ciao. Chi ha visto i film? Non è vero. A A A A A. Sì, sì. Jacopo. Salve. Chi ha visto i film? Roberta che penso abbia visto i film. Ciao. Sì. 1 o 2. E io che sì. non li ho visti. <ride> <ride> e o meglio, ho me l'ho provata a iniziarne uno, cioè ho provato a iniziare tutti e due onestamente, però vabbè, ne parleremo. E quindi per introdurre questo film eh, passo la palla o questi film passo la palla a Jacopo. Jacopo. Jacopo. Ma come? <ride> cioè che? Vabbè, un film su un kazaco, basta. <ride> Né Kesugi Masashi in realtà. È è difficile inquadrare effettivamente i due film, sono figli di un'era diversa, secondo me, sono un'altra un'altra storia, mi sembrano anche il secondo mi sembrano tipo Vabbè, 20 anni fa. Co con ordine. Allora, visto che ehm è uscito su Prime e non so perché eh, mi avete chiesto di fare la puntata su questo film Ebbene sì, a parlarne. Eh, esatto, di rimanere mainstream, di guardare e strizzare l'occhio alle produzioni americane. Ehm um, insomma, vabbè, è uscito Borat 2 e su Amazon Prime. Ehm um, quindi volevano parlare, cioè no, volevano parlare di Borat 2. Ehm um, però adesso stanno, sai, quelli che lanciano il sasso e nascondono la mano. Eh vabbè, io so solo io so solo che vabbè, il primo film era è uscito nel 2006, mi pare. Ehm Sì. E ha fatto un discreto successo, credo in America. Ehm E credo che anche Ma oddio, si... anche da noi ha fatto un discreto successo. E credo che sia anche considerato un um... C'è un film c'è che non sia neanche considerato come dovrebbe essere considerato, ovvero American Pie, ma è considerato come un film di satira, cioè, vabbè. Mm. E il secondo invece è uscito adesso, io non so nient'altro in realtà. Trump Virus Dai, allora, il primo il primo 2006 era in pieno regime Bush, diciamo 20 bucianesimo. Esatto e e secondo me l'ideale Thorpe primo era appunto mettere un po' a nudo la um, come posso dire l'inizio la uh, la come posso dire la um, come si stava evolvendo l'America rurale, secondo me, cioè mettendo un po' a nudo sia uh, le i, pregi i pregiudizi che avevano gli americani e quanto erano ignoranti utilizzando questo personaggio finto di un kazako che in realtà non parlava manco kazako, non non era girato in kazako e sta eccetera che va in America e eh, e sta in America fa questa ricerca lì culturale, non si sa. Cioè, alla fine è, è il motivo per se cui se, secondo cui no, il motivo per cui secondo me non è considerato come si tu American Pai è che il primo film ha abbastanza momenti che sembrano ehm fatti per ridere, ma in realtà con il tempo hanno acquisito un altro significato. Mm. Tipo quando come si Come questo, si... eh? Con anche questo, esatto. Come questo, esatto. come questo del 2020 che tra un questo po' avrà si un altro significato. Questo ancora ancora perché. Esatto, questo ancora perché, cioè <ride> proprio tragico-comico Borat 2. Eh uh, Borat 2 eh uh, è È ancora peggio anche perché durante le riprese è scoppiato il Covid. Eh, durante le riprese sono successe tante cose contranto, tantissime cose. E soprattutto ho molto più la sensazione guardando questo film che sia eh, più tragico, anche, cioè mm. No perché non fa ridere, nel senso ma papà per per le persone che incontra, cioè beh hanno fatto un po' pena i mm, tizi mm. che incontra a un certo punto che sono eh, i, i tizi che che inseguano Trump e vogliono uccidere i democratici. Eh e Massimo soprattutto... sì, ma anche se pensi alla alle varie tipo quella lì del che educa la figlia la mantenuta, cioè ci sono tutta una serie di figure minori un po un po' ridicole che mettono in ridicolo in certi aspetti del mondo occidentale, perché però esistono veramente ti fanno una tristezza infinita. Ehm no. Sì, cioè c'è anche figure film... minori, ok. Il primo film figure mi Figure lateri sembra... magari. Cioè il, il primo film mi sembrava più è una cazzata, cioè più un po' perché ho visto beh quando ero, cioè mm, quando di piccolo, avevo sì. 14 vabbè. anni. Eh poi vabbè, eh, c'era molta più goillardia, molte più battute stupide, scene ultra mega shock value, cioè solo per per scioccare e così per per incitare una reazione eh, nelle persone ignare. Però cioè Mi sembrava anche che che le persone presentate fossero semplicemente ehm um, come dire eh uh, prese in giro, cioè solo uh, per, per ridere e così. Invece qui proprio mi, mi sento in pena, nel senso per per mm. alcune relazioni per cui eh uh, circostanze che sembrano si creare per alcuni discorsi che fanno e si vanno a toccare anche delle cose abbastanza purtroppo importanti, cioè nel senso, mm -hmm. purtroppo sono cose che avrebbero essere ripetute, ma eh, nel film lo dicono e, e e secondo me si crea una scena casuale ma ma stupenda, cioè una delle migliori scene su questo tema, cioè non so se posso spoilerarlo eh, perché l'ha visto sto padre dalla scena della sinagoga, mm. che non è una scena che fa ridere particolarmente, sì, fa un po' ridere, ma perché è lui che che che rafforza, insomma. Eh perché ha ha veramente un, una un'interazione con uh, con le due signore lì dentro incredibile. Infatti basta cristiana se stai ascoltando questo podcast sei un figlio di puttana perché mi hai mi hai detto di continuare a guardare alla fine e non volevo farlo. Comunque sì, cioè questo mi ha lasciato comunque un po' divertito il secondo, sinceramente, ma più amareggiato, eh, mm. più um, non so. Eh sì, comunque è bello, ma è più, il Borat 2 è quasi un film. Il primo no, cioè il primo non ha che nit camera praticamente. Mm. Sì, eh, sì, sì. No, sono d'accordo, al Borat 100% 2, sinceramente. Cioè, proprio ha proprio un intento Borat 2, cioè ha proprio se qualcuno Non in questo podcast è interessato Sasha Baron Cohen ha fatto anche eh un uno speciale TV tipo una miniserie che mi pare si chiami Who is America? Non so se sa so là per stavolta. No, allora secondo me il Borat sì. 2 è veramente satira. Cioè è veramente satira amara. Eh non ma non so anche anche Who is America lo è, secondo me anche di più perché è molto ah. più ehm concentrato su questi temi, cioè meno Borat con la fida, è più andare a tomare queste persone e metterle a nudo letteralmente a volte. Ehm perché lui è questo è questo quello che fa, cioè lui Sì, lui in realtà ha fatto un botto di roba. Wis America, sì, è del 2018 e eh. e secondo me è più è molto più bello di Borat 2 per alcuni sotto alcuni punti di vista per appunto cioè Volat 2 mi ha lasciato qualcosa che non pensavo di avere da Volat 2, cioè nel senso pensavo di divertirmi di più, però <ride> pensavo che mi che me lo dimenticassi una settimana dopo, invece mi è rimasto grazie a quella scena che dicevo prima. Eh vabbè, tutto qua insomma. Ma sì, me. ma poi c'è tutto anche il gioco sessuale tra la figlia che deve essere venduta a Michael Pence, piuttosto che a e Rudi Giuliani che ha Trump eh qua Giuliani c'è cioè... è è portato talmente tanto all'estremo che ti rendi conto che è un fake per per cioè no che è un fake, però ti rendi conto di quanto sia assurdo, però poi sotto sotto ci pensi e dici ok, sì, cioè tutto ciò è assurdo, anche come Borat si si comporta nei confronti della figlia, eh, eccetera eccetera, però poi sotto sotto dici beh, cazzo, però è vero questo setting è un po' assurdo ma non è che poi funzioni forse tanto tanto diversamente in maniera molto meno evidente però o meglio non nessuno va a vendere la propria figlia in America dico però comunque la prospettuzione figura ti se non esiste cioè figura di se ma no, per Ah questo non ci ce ho mai posti. pensato mai nella vita cioè ovvio Eh sì. cioè nel senso mh, però se lo vedi come lo, come la mette Borat dici va boh sì cioè assurdo assurdo che si possa vendere una figlia che gli si possa far rifare le tette per venderla a pence eh, eccetera eccetera eccetera, però oh, poi dici ok, questa è una situazione assurda che nell'America di oggi non avviene perché nessuno venderebbe sua figlia, credo, eh, o le farebbe rifare le tette per venderla, so. però poi pensi boh, però in effetti non lo so, non, non lo così. So, ecco. Non così sbattuto, cioè nessuno mette la propria figlia e la tratta come un animale in una gabbia perché okay. quella è tutto il retaggio cardo cristiano, se vuoi, Oddio. portato all'estremo anche quello. Però non ne sono così um... sicuro di sta roba, però. No, guarda. Eh no, però poi alla bigo. fine dici però poi alla fine ok, magari non in questa forma, però però sni. Eh, cioè, eh secondo me l'intento, cioè, poi secondo me non è ne vengo un'affermazione da grande qua eh, amante del cinema Secondo me l'intento è anche quello, è chiaro che c'è anche questo intento qua, che poi è l'ustile di Borat, cioè l'assurdo, la, la satira, eh, o meglio l'assurdo per poi cercare di denunciare una realtà e farlo in maniera mh, paradossale, grottesca. Eh, esatto, cioè la parte cioè, diciamo American Pell è quella. È, è, è proprio grottesco, cioè gr talmente grottesco che tu dici vabbè ok da Borat cosa voglio, voglio aspettarmi, se non il grottesco ha la luce anche del Borat 1 è è uno stile, cioè che piaccio no, è uno stile, è un modo di fare cinema di fare denuncia in qualche modo, perché comunque è un film che sotto sotto critica eh, critica Trump, ci mette anche alla fine la stoccata sul virus, che chissà boh, forse qualcuno l'ha creato, forse no. No. Eh. No. <ride> no, cioè ci sono alcune cose che sono solamente grottesche, surreali e, e non reali specialmente quelle riferite a Kazavisa nella storia, diciamo. Sì, sì, io storia... una... avete detto di cosa parla Borat, no? Eh no, un avere allora, proprio entro, credo che Borat non sia stata fatta. Borat è, è un, un, il primo Borat film. Borat è un sì, il primo film, secondo me ho visto, ho visto mezz'ora del primo e poi ho deciso di di buttare quel il dispositivo con cui stavo guardando il film. Ehm <ride> e, <ride> Borat è un un film finto documentaristico, cioè il genere è documentaristico, però non è reale e infatti rompe un mockumentary. Sì, rompe alcune regole che non quindi vabbè, però è normale per un film fake documenta documentaristico, documenta, vabbè, reporta, reportaggi, non lo so. E il pretesto narrativo è che lui è un uh, reporter kazako e che deve andare negli Stati Uniti per fare perché sono i cazzo di Stati Uniti e per fare un documentario sull'America. E il pretesto narrativo è anche che essendo lui kazaco, ma venendo da un Kazakistan di ritardati, ehm um, estremizza tutto quello che è lo stereotipo di l'ignorante che vive all'età della pietra e lo applica a tutte le follie americane. Punto. Sì, sì, abbiamo abbiamo detto e me lo ha accennato prima, però vabbè. Ci sta. No, era solo precisare. per dire questo è il pretesto. Sì, sì, sì, ma ci sta precisa. Appunto, e... cioè, il fatto che ti abbia dato fastidio Secondo me è per colpa di quello humor un po' grottesco surreale. No, amare. no, a me non Ma dà fastidio lo humor. A me dà fastidio questo tipo di satira in generale, perché lui cosa sta mm -hmm. facendo? Okay. Lui sta e facendo è... una sta girando un American Pie, cioè sta girando un film per adolescenti volendo comunicare un messaggio. Il punto è che a mio parere, se uno guarda questo film, non è che, allora, se lo guarda per guardare la satira, allora è già a conoscenza della maggior parte delle cose di cui si va a parlare. Quindi puoi ridere un po' della satira oppure puoi guardarlo come un film per teenager. Se invece non ne sai alcuna conoscenza, vuol dire che probabilmente, almeno questa è la mia visione de del film, sei un cazzo di ragazzino. Ora, mm -hmm. se io a 14 anni avessi visto questo film, avrei detto "Ah, ah fa ridere, eh, American Pie". Però capisci che eh, è una stronzata, cioè ehm e il anche se lui vuole essere assurdo e satirico è figlio degli anni 2000, quindi porta mm. razzismo, discriminazione di genere, omofobia e lo porta davanti a dei ragazzi che non è detto che questi ragazzi che vedano il, sì. il messaggio di satira, è più facile che vedano ah, lui è un demente del Kazakistan, guarda che dice che le donne sono oggetti. <ride> che ok, non è comunque un, uno del Kazakistan, però hai capito c'è il messaggio che vuoi portare è sbagliato. È come Jay e Silent Bob, c'è gente che si droga e per dirti che la droga fa male, ma in realtà tu lo guardi perché sei un ragazzino e dici questi sono dei cannati, ah guarda la deve farsi di canne, quanto è bello. No, non sono molto d'accordo su questo, su Jay e Silent Bob ma anche su Borat, cioè... E eh beh dipende momento... dal pubblico che di cui lo fruisce per quanto secondo me Borazzi è veramente tanto assurdo e difficile da prendere per vero, eh, non mm, so. No, sai. non lo Beh, prendi è... per vero, fai ti fa solo rider la cosa. Secondo me c'è quello che dici tu è eh, o che non no gli adolescenti non capiscono cosa c'è dietro, cioè si fermano al ah, ah che ridere e basta, oppure ancora peggio eh, cominciano a dire ah, "Ok, allora fare battute razziste, sessiste per fare questa cosa di shock". È... è giusto, no? Perché ah, le politiche di recupero. No, no, no, no, no, no, no, il punto è totalmente diverso. Il punto è che se tu vai a vedere questa cosa, come vai a vedere uno scary movie in cui vedi che il nero muore subito e dici "Ah, lui è nero e muore subito" e ti fa ridere, non sei uno che va a vederlo questo film, dico, non scary movie, per dire Questa cosa è sbagliata, guarda quanto è assurdo e però la la verità è proprio questa. Ma sei uno che ride a queste battute. Quindi tu stai solo facendo vedere il tuo film e quindi facendo soldi su le battute che in realtà stai prendendo in giro. Il punto è proprio questo, cioè se questo film ti fa ridere, perché ti fa ridere battute? Ti fa ridere perché essendo un ragazzo degli anni 2000 non hai capito che queste cose sono sbagliate. Non non capisco qual è no, il problema. No, non sono d'accordo. Sto seguendo comunque. Cioè, il, il punto è questo, tu vai a vedere Borat a 14 anni e vedi sì. lui che che che va nel al da a parlare con delle delle delle donne femministe. Sì. E dice tu donna devi stare zitta. Non dice così, però insomma, il, il punto è questo. Se tu ridi a questa cosa e quindi ti piace Borat per questa cosa, è perché tu pensi queste cose oppure ridi a queste cose perché comunque è una situazione assurda però capisci che il pubblico è diviso in due parti, quindi tu stai facendo satira e quindi facendo soldi su due tipi di pubblico che sono uno l'opposto dell'altro. C'è uno è il tipo che ti dice questo film prende in giro le donne e a me fa ridere e l'altro è quello che dice questo film mi racconta la storia in modo tale da eh, cioè mi denuncia, ehm... fa una denuncia sociale Sì, è vero, ma questo è il rischio che corri sempre quando fai un film grottesco a scopo satirico. Per questo e motivo io ho cominciato questa frase dicendo, lei sì, sì, questo dicendo, tipo di statua che si fa cagare perché fa è come se tu volessi la moglie Ok, che induce nell'errore. La moglie ubriaca no, e certo. la botte piena. Se meno, se meno quest... vuole la la botte. E che cozalone, hai capito? No, lui non vuole la botte piena la la la moglie ubriaca. No, cioè... secondo me lui vuole denunciare una una serie di cose e lo fa tramite il mezzo il grottesco, cioè, è un modo di fare satira. Che consolone, mm, non è col così... rischio che poi parte del pubblico non comprenda, ma forse quella parte del pubblico non sa so neanche fino a che punto si va a vedere Borat, sono proprio sincero. Beh, eh. sì, cazzo, sei un ragazzino, questa cosa ti fa ridere. Cioè, cioè che consolone, non è uno così così pungente e così, diciamo, preciso mm. e è e capace di di fare anche una cosa del genere a livello a livello di a livello fisico, cioè tra lasciando questo, la cosa che lui vuole mettere a nudo, che lui vuole vuole spiegare è non com come posso dire, non è mai Borat. Non è mai quello che dice Borat, il punto della situazione, è la situazione stessa, è l'imbarazzo, il cringe è il sì. il problema de, de Ma tu ora devi uscire da Jacopo agisce. Sì, ma tu ora devi uscire da Jacopo Ameli e metterti nei panni mm. di un ragazzino che non è istruito, che viene da un ambiente in cui bullismo, in cui razzismo, omofobia e discriminazioni di genere sono il pane quotidiano e sono le battute di un ragazzino di 14 anni che non c'è niente di male, o meglio sì, però è un altro discorso, è più un problema culturale che e che di di c'è un problema grave e, e e va a vedere un film del genere e e ride per un film del genere. Ora non sto dicendo che fa male, sto dicendo che fa male, cioè sto dicendo che non mi piace questo tipo di eh, mm, eh okay. di formula. No, allora, io non non posso dirti che che sbagli che non ti piace. Io sto dicendo che secondo me non è eh, come posso dire non è responsabilità di Sasha Baron Cohen uh, mette sempre tutto in modo che sia chiaro che quello che so, che quello che che sta dicendo Borat è sbagliato, perché chiudi dire che Borat è un antisemita, che è un uh, un violento, cioè nel senso è, è talmente lampante che Borat non è un eroe, che non è una persona positiva. Mm. È talmente lampante che è quello che non dice che se tu come ragazzo di 14 anni non hai capito che quello che dice è sbagliato, non è colpa di Sasha Baron Cohen, secondo me. No, poi... non è colpa sua, ma dal momento che tu descrivi il mondo fatto così, è ovvio che ti aspetti che il mondo sia, almeno parte del mondo sia così. Quindi è inutile cantarsela, è è ovvio che lui non ha non ha cioè non ha una colpa in realtà, cioè non è una sua colpa, però lui non è responsabile, ma è consapevole. Mm. Eh che cosa c'è? Nel senso non capisco cosa c'è di male nel mostrarlo. Se tu no, non, non è, non è, è che puoi ogni volta di... mostrare il mondo no, che vuoi. No, non c'è, no, è un c'è niente di male, semplicemente non mi piace come come modo perché Cioè, se fossi è... media mm, Vabbè, vai, concludi, poi mi aggiungo. No, scusami, ma perché semplicemente tu sei consapevole che parte del mondo, gran parte del mondo è così ed è la stessa parte del mondo a cui tu stai vendendo il tuo prodotto. Per cui ok, ci sarà qualcuno che dirà ho ricevuto ho ricevuto il messaggio, ma ci sarà anche tanta gente che dirà quello sono io, o meglio non lo dice perché non si può dire, però eh, fa ridere lo stesso. No, vabbè, io non cioè, sono d'accordo, se... ma vengo da un'altra parte, cioè vengo da dalla mm. sassonata del mi è piaciuto questo film, quindi mi rendo anche conto che può sembrare Sì, anche cioè anch'io mi cioè io ho la tua stessa posizione, io nel senso che anche a me è piaciuto, però capisco quello che dici, cioè in realtà mh, io forse questo questo ulteriore riflessione, o meglio questo riflessione a più ampio raggio che Stallafano l'avevo fatta mai, cioè il lì, ok, tu fai un film grottesco e assurdo che vuole denunciare una realtà sociale, però io eh, che ho una certa un certo background sono in grado di filtrarla e quindi mi rendo conto che il riso è un riso amaro, ok? Però probabilmente c'è una certa parte neanche troppo piccola di popolazione che magari va a vedere quel film perché oggettivamente ci sono delle far ridere nel complesso, che però si ferma la risata e non vede quello che c'è oltre non non vede lo O anche rischio. peggio la è Esattamente cioè, così. Come diceva, come diceva Sala, c'è anche peggio di così, però è è è un Sì, rischio... no, è, è quasi quasi è è lo, lo legittima e dice "Va ah, bene, lo faccio anch'io". Però sì, è il rischio di questo tipo di di cioè di mezzo di comunicazione, se vuoi, che giustamente dice Edoardo a me non piace, non piace per questo questo altro. Ma oh, quest ci sta, nel senso, io no, io ho sentito No, ci sta, mi fate una discussione Sì, anch'io sono, ricordo, cioè un pochino cioè... come come i oddio eh uh, il termine, uh, quelli di Brian di Nazareth, cioè come i Monty Python, mm, se tu vedi Brian di Nazareth e ti fermi a un primo livello di lettura, ridi e basta. Eh magari lì ridi e non legittimizzi perché siamo in un'altra epoca, però comunque potresti anche legittimizzare uguale qui mm, se ti fermi a un primo passo, puoi ridere e e dire "Ah, che lo faccio anch'io". Ehm Alcune ripetere. alcune battute del primo film della mezz'ora che ho visto sono oggettivamente cose che i miei compagni delle medie, che io non cito, avrebbero riso di quella cosa perché mm, l'avrebbero sì, fatta loro. Sì, sì, no, loro. no, io cioè, non non lui, so lui in realtà mentre in un in un negozio di informatica vede un il cellulare, vede che può vedere i film porno, va a farsi una sega in bagno col cellulare acceso, cioè è una roba che un ragazzino di 14 mm, sì, anni No, no, sono d'accordo trova divertente. Io non ripeto, non, non mi rendo noto tanto il polso di quanto possa essere visto Borat da quel tipo di pubblico onestamente, non lo so. Perché io l'ho visto nel 2006, ma io mi rendo conto di di non essere stata per una ragazzina normale, diciamo così. Eh, quindi non ho cioè non non, non so su questo eh, non lo so veramente. A tal proposito ho un punto, per esempio, la pubblicità di questo Borat Non so se c'è anche in Italia, però è quella della locandina, c'è lui che indossa la mascherina in tutti i posti possibili tranne che in fa in bocca e nel naso. Mm, sì, sì. Ora. Sì, sì, anche qua, da, tipo nel mercato. Pensate che una persona che non porta la mascherina o che odia portare la mascherina non approvi questa cosa qua? O pensate alla so alla critica sociale di eh, lui che dice "Metti la mascherina", ah, ah, ah, e vedi Ma la lui... gente com'è. Ma lui Dio Venezia alla, cioè, come dicevo Sì, anch'io ragionerei così, bora un coglione. Capito, però. Così, sì, tutto, ma tra allora. il dire, aspetta, tra il dire bora te un coglione e il dire eh, allo ah, faccio anch'io per ora ce ne passa, eh. Fermi, fermi cioè. tutti, fermi tutti, su, mettiamo pausa, per favore, frenate. Quando uno guarda uno speciale di Bill Burr o che cazzo, cioè, un comico, no? Eh, adesso faccio il paragone perché è la prima cosa che mi è venuta in mente perché lui ne parla sempre lui non si mette mai nelle condizioni di rappresentarsi come un eroe, come una persona che è nel giusto. Lui ha sempre, come contesto, ho fatto che essere una persona di merda. Tu, cioè, nel senso Cioè, sì, non se vedo il problema. Di, se ti sforzi di mettere il se ti sforzi di mettere nel contesto il fatto che sei una persona di merda, Tutte le cose che fai sono fatte da una persona di merda. Se Hitler non si mette la mascherina e uno vede Hitler senza mascherina e dice «Ah, allora ho ragione a non mettere la mia mascherina», il problema non è che hai fatto vedere Hitler senza la mascherina, non so se mi spiego. Cioè, la, la, la responsabilità delle persone che vedono la locannina di Bolat senza mascherina e dicono «Ah, allora ho ragione io a non portarla», Non c'è Borat, cioè Borat mm. ha ha ha si è sforzato in ogni possibile modo Sasha Baron Cohen di essere visto come un coglione, cioè il problema non è da sta quel lato, non so se mi sto spiegando bene, cioè Sì, sì, tu ti stai spiegando. Ma adesso è però quello. il il punto è che alla a un certo punto la satira diventa così sottile e così cioè hai capito che la sua comicità è dire che è una cosa è sbagliata, farti ridere per questa cosa che è sbagliata? E basta. Cioè non è che alla fine lui ti dice "Guarda che sono un pezzo di merda". Lui No. Cioè, guarda che tutto quello che ho detto è il contrario. Lui semplicemente ti fa vedere una cosa talmente assurda e grottesca che ti fa ridere, ma che è assurdo no, e grottesca, è, il collegamento è, è lo fai tu. Per me non è solo quello, per me è che lui parte già da una posizione di grottesco e di persona cioè internamente brutta con brutti valori umani, diritti umani, eccetera e poi trascina con, con sé tante persone che magari sono rilassate perché si sentono superiori, perché si sentono eh, civilizzate rispetto a lui, perché no, sono rilassate perché magari condividono dei valori con lui, quindi mette un po' al nudo delle opinioni, delle facce che magari non vengono fuori così facilmente, perlomeno per me, cioè nel senso per me che appunto sono di un di un certo di una certa di un certo background che giro certi certi siti su internet così, quindi magari non sono tanto Oppure appunto vedi uno che si fa una sega in un uh, in un negozio elettronico. Ma anche lì c'è di quella situazione, non è che mi fa ridere ah, così si sta a fa la sega eh, a quel Ma eh no, fa... ma io infatti non dico te, dico la persona che lo va a vedere il film perché no, vede lui ma... che si masturba e la cosa fa ridere, perché se è un ragazzino. Però capisci che a quel punto tu vai a vedere un film che ti dice, ti passa dei messaggi sbagliati che a te fanno ridere. Capisci il problema? Non non cioè, allora capisco cosa stai dicendo, non, non so, cioè, non Mmm, allora, secondo manca me manca qualcosa, manca qualcosa in mezzo, secondo me, che che permetta di vedere, ok, questa è una scena per impostare per per mettere in chiaro che che Bolt è un coglione, che non è un un simbolo che non è qualcuno da seguire. Questa è una scena per associare qualcuno a Borat. Uh... È che tu hai sempre la scusa che lui è uno stronzo del Kazakistan, quindi non hai neanche il punto che, cioè, il momento in cui lui è un italiano e dici "Guarda l'italiano in America che è un cazzo di eh, omofobo oppure è un cazzo di eh, boh, razzista". No, tu dici è uno del Kazakistan. Ah ah, guarda a fa ridere. Ah, guarda che gente del Kazakhis, cioè, se tu fai il collegamento che in realtà questa cosa è reale e tu ci stai convivendo e che i mostri sono di di fianco a casa tua, è un conto, ma se tu sei un ragazzino, vedi, lui è un devento del Kazakistan. <ride> Stronzi kazachi, cioè, è è ancora più discriminatoria di quello che dovrebbe essere. No, perché magari ti rendi conto, cioè Ok. No, per esempio, c'è un mondo ideale, in un mondo ideale sto cercando di raccogliere le idee. Non, non pensavo di fare questa discussione parlando di Borat, però in un mondo ideale vi ripeto la mia visione della cosa. Un ragazzino che vede Borat e dice "Ah, quello è un coglione kazako, un ah fa ridere". Magari poi si rende conto tutte quelle persone che sono rimaste associate per mentalità per Eh, per situazioni a Borat che si sono magari rivelate anche più più più dementi di Borat che magari sono persone che condividono delle delle visioni con loro o con i loro genitori o con le persone che hanno accanto. Magari si rendono anche conto e questo è proprio voler volerla dire grossa che non c'entra niente il Kazakistan del film con il Kazak mm. Kazakistan reale. Cioè tutte queste cose potrebbero potenzialmente portare una persona a farsi delle domande o a o a cercare qualcosa. Ora lo so che in mondo idea di testa non succederà mai nella vita, però, cioè, no, no, quello che cioè magari succede, però il e poi vabbè, adesso magari non so quanto voleva continuare questa puntata che è più lunga di quello che doveva essere. Ehm Secondo me il punto è che se tu ti fai queste domande, vuol dire che in parte te le sei già fatte. E vuol no, dire che quindi non no. sei un cretino. No, prima o poi sì, te cioè, devi rifare. Cioè, stiamo discutendo no, sulla No, stiamo discutendo mh, sullo stesso punto, cioè tu usi un mezzo in questo in questo caso il mezzo è la satira grottesca, ti rivolge a un pubblico che non sai come recepi recepi recepire la satira stesa e quindi può usarla nel senso per la quale tu l'hai messa in atto, cioè il grottesco che poi mi fa riflettere sull'assurdità di certe cose o ti ferma una prima lettura a guarda il kazago del cazzo che usa la figlia come come una bestiola, ma tanto è una cosa che non mi riguarda e che esiste su un mondo ehm in un mondo, eh, mondo preistorico come come il Kazakistan, pensando anche che nel Kazakistan funzioni effettivamente così quando invece anche quello è una presa per il culo nella pensa per il culo perché eh, non conosco il Kazakistan, ma non credo che siano a quei livelli di arretratezza culturale. No, appunto, culturale. è la pensa per il culo di chi non sa neanche dov'è il Kazakistan, mm. che è la maggior parte degli americani. Cioè Sì, ma stiamo di, cioè voi due e io in mezzo stiamo discutendo, secondo me, su due piani proprio di discussione mm. diverso. Da una parte Giacomo tu ragioni come come ragioni tu e come ragiono anch'io e dall'altra c'è Edoardo che appunto, apre un attimino se vuoi il pubblico verso il quale questo film è diretto e dice però no, ma, rendiamoci ma conto so... che questo mezzo può poi dice... ritorcersi contro se stesso. Sì, sì, ma io capisco quello che dice, è un punto valido. Io però sto dicendo non pensando a come penso io, io sto pensando a l'intento autoriale e a quello che è stato fatto. Ripeto, cioè Non, non, ah, non sì, posso, sì, no beh, chiaro, non posso Non posso prescindere, roba, sì sì sì. Non posso prescindere da chi sono io. Non posso dire no, esattamente no, no, certo, come la penso quanto al cinema americano. Io posso fare delle opinioni e posso avere delle opinioni su quello che era l'intento che c'è dietro e come è stato eseguito. Per me è stato eseguito bene, per me questo rischio che dici tu Salla È un rischio che non puoi prescindere da qualsiasi opera quasi... stabilita. Cioè in realtà secondo me è un rischio che non puoi non correre, che corri sempre quando fai questo tipo di… Se lo presenti, sì, se fai satira di questo tipo sì. Se Però fai satira… Cioè satira è e satira. Sì, sì, no. Cioè c'è satira a lasciarli abdo e c'è satira a normale satira politica. Cioè poi con i loro pro hai e contro sto qui è una via di mezzo. Cioè, e... il fatto è che secondo me questo film prescinde molto dal fatto che tu sappia chi è Sasha Baron Cohen e che esiste, che mm. effettivamente non è una cosa banale. C'è Sasha Baron Cohen e secondo me ha un po' il problema dell'attore d'immerta, tipo tipo Jared Leto, cioè che quando entra in un personaggio non ne esce per un bel po'. Eh Secondo me, se non sai che esiste Sasha Baron Cohen, se non sai un, più o meno il contesto di chi è, per esempio banale dettaglio il fatto che che è ebreo, Sasha Baron Cohen, mm. che devi si chiamare Cohen, sai. Si chiama Cohen, coincidenza. Mm. Vabbè, anche la faccia da ebreo, dai ragazzi, diciamocelo. Ok, e qui abbiamo essere... il podcast e non abbiamo più in onda per il resto della vita. Vedi per vedi vedi come sono razzista? Sì, ha la faccia ebreo, ce l'avrei detto però... anche ah, senza okay. anche senza leggere il cognome. Sarà, hai ragione, è un film di merda. Penso che <ride> sto stato come razzista o ho sbagliato tutto. Gli mangia sto il naso d'unco, però ha la faccia ebreo. Un po' di naso ce l'ha, eh. E un po' di naso ce l'ha. Ma comunque sì, secondo me è un film che è facile odiare ma penso sia soprattutto per il tipo di comicità, non perché non non per questo, cioè non perché può deviare un teen age americano, secondo me, cioè più è più perché No, no, non, non è che lo merda. devia, è semplicemente che lui attinge da entrambi dai entrambi i tipi di pubblico. Eh uh, ok, non è un fin di merda perché attinge <ride> a entrambi i tipi di pubblico perché incassa soldi su sui trampisti. Secondo esatto. me è un è un figlio di merda al massimo perché c'ha Dopo aver cagato sull'aiuola di Trump. Esatto. Beh, cavolo, se cachi sull'aiuola e poi ti pagano, ben venga, secondo me. <ride> poi Trump ti paga. Per i letame e ben venga. Comunque sì, non ne usciremo a capo, ci dovrebbe No, beh, sono e non ho conversazioni. No, ah, beh, sono due punti di vista diversi, non è un... è così mm. che funziona il mondo. E um, Andrea l'ha visto però e non ci ha ancora detto nulla. E <ride> io scusate, mi sono trovato un po' schiazzato per questa questo non pensavo andasse così sul sapiro, uh -huh. la puntata su Borat. Eh no beh, io mi cioè comunque in generale mi schiero un po' dalla parte di Salla e anche a me non è piaciuto e un po' più per quello che hai detto tu io per per quella comicità estrema a me non cioè non Ci sta. Lì lo capisco mm. meglio, cioè lo capisco di più, sinceramente. Perché Ah, non beh, non ti... mi fraintendere, a me non piace neanche quello. Ah, ecco. Ah, questa eh, in diretta questa è stata la mia faccia costante per un'ora e mezza di <ride> Esatto, <ride> la faccia di Wes Smith. Bene, i finispettori Sedwith Smith meme, eh, la mia faccia era così però veramente sta stando ha cambiato le sguardo ti devo dire la verità anche a me quelle battute hanno fatto questo risultato più o meno hanno mm. avuto questo effetto sulla mia faccia ma sì ma anche a me insomma non è che un po' è un po' itormito it diciamo ah. comunque sì cioè non mi aspettavo di fare una conversazione su comicità e contesto e, e, e politica di correct nel parlando di Boal, tu preferiresti ci sta. Vabbè, è su, è su quello il film, eh, non è, sì, no, è vero, Cioè è non vero. parla mica di altro. No, però cioè me lo aspettavo di più parlando di stand up e cose, di di no. comici di comicità da da parco, diciamo, più satirica di quelle standard. O di Ruttazzi. È venuto in mente Ruttazzi, ho avuto un Ruttazzi di... anche a me, sai, venuto è venuto in mente lui. Perché volevo volevo me l'ho scordato, pensavo non si sa bene. Anche un po' un'ultima nota per cambiare argomento. Scusatemi, eh, per chiudere, eh, volevo parlare un attimo del colpazzo di Johnny Depp. Ah, è vero. Me eh, l'avevo promesso. Cioè Cioè, come sapete Johnny Depp è stato escluso da due diversi film. Ah. E in uno non verrà pagato. No, io non lo sapevo. Ehm um, che è i pirati dei Caraibi ed è stato escluso da tutti i futuri pirati dei Caraibi e verrà girato un reboot in cui lui non c'è. Mm e per la storia di Amber Heard perché si picchiavano mm. la liti domestiche no violenze domestiche di uno sì. dei due o di entrambi non si sa. Ehm no ed è stato buttato fuori da cos'è la Warner che ha i diritti di Animali Fantastici. Penso che sia ehm sì. Uh, sì. sì what e what's up? Ehm per Animali Fantastici 3, eh quindi è stato licenziato e però ehm è stato licenziato con il compenso completo di come se si avesse girato il film, anche se lui ha girato una sola scena che probabilmente cioè non so neanche se verrà mandata a sto punto. Di sì, no. Ehm questo perché eh, lui e da quello che ho capito parecchi attori hanno una seguono una formula che si chiama pay your play e quindi il praticamente loro gli hanno chiesto di dimettersi e lui ha detto di sì e a quel punto tra l'altro avrebbe fatto ridere se lui avesse detto no a questo punto perché non so come sarebbe andata a finire e lui ha detto di sì e a quel punto lui prende lo stesso il compenso e mm. questi attori prendono il compenso sia se vengono licenziati, sia se si dimettono, sia se eh, il film non non esce, cioè non, non viene concluso. Cioè loro comunque prendono il compenso intero, pattuito. In più non c'è una formula di moralità, quindi non può neanche essere cioè se lui violentasse una donna, avrebbe problemi penali, ma non di contratto. Cioè, oddio, forse Ho questo capito, è un po' troppo sì, estremo, sì. però No, però il senso è chiaro. No, la cosa assurda che mi è venuto in mente è che in un momento come questo in cui da tipo cos'è 3-4 anni c'è il movimento #MeToo e tutti i problemi derivati mm -hmm. su Hollywood eccetera, non si metta una clausola di moralità su contratti mm. di star Niente, mi pareva assurda come cosa. E tra l'altro per Come? Se è Sei felice a... a cioè per il fatto che verrà <ride> sostenuto da da? Eh, da? Non si sa, da? Da? Da. Ma no, non lo so. Ma forse forse, forse da? No, non si sa se prendono un MLS, in quel caso sì, sarebbe felicissimo. Sarebbe molto felice anche perché probabilmente John Adep per un bel po' si è giocato la carriera perché essendoci questo tipo di contratto mm. qui nessuna casa decente lo prenderebbe in questo momento visto che no. sarebbe costretta a pagarlo lo stesso Anche e avrebbe sì, sì. potrebbe potrebbe avere problemi giudiziari. Tra l'altro tutti i problemi di immagine legati a E tra l'altro non si sa neanche se è davvero colpa sua o è solo colpa di lei. Ehm va bene, niente, era una nota conclusiva. Sembra abbastanza sicuro che sia principalmente la colpa di lei, cioè che sia principalmente lei la Sì, io ho visto ci sono ci sono alcune prove che dimostrano che è lei. Però, secondo me, il fatto che lui venga licenziato come via precauzionale mi fa pensare che il processo sarà più o meno lungo e quindi probabilmente ci sarà anche qualcos'altro dentro. Ma, secondo me, è più una cosa per coprirsi il culo, diciamo, da problemi assicurativi, problemi legali. Vabbè, certo, però se fosse stato una roba solo sì è colpa sua, chiudiamo. Probabilmente, anzi, vai a vedere il film con Johnny Depp, quello che veniva picchiato poverino, poverino, anzi, la sua immagine ne giova. Invece Beh, il fate. fatto che l'abbiamo cacciato, non lo so. Vabbè, vedrei, vedremo. Cavolo, andiamo a vedere il film dove picchiano Johnny Depp. <ride> Magari, cazzo. Ancora più interessante. <ride> Capitan Jack Sparrow. Capitan Jack <ride> Sparrow. Però sì, può, e si ammazza tanta roba. Sì, Maz è figo, peccato perché basta, quando basta basta con zio Colin fare, ha rotto il cazzo. Basta, basta con i parli. Ma come te la ritrovi Andrea? Seven Psychopaths, subito. Esatto, Inizio. che sarà il prossimo subito, no. film. Ehm <ride> oh. e, um, no, tra l'altro volevo dire um, mi sono scordato niente. Ah no, che animali fantastici quando l'ha creato, da quello che leggevo si basava su su tre attori e eh, che sono Jude Law e Johnny Depp e lo stronzo che fa il tipo che non mi ricordo come si chiama. Jude Law e Jude Law. No, il che fa quello che fa il protagonista, come si chiama? Ah, il famoso, eh, no, no, Eddie so. Eddie Redman sì. Redman. Red Vabbè, Man. insomma, lui e e loro tre avrebbero dovuto avere, da quanto ho capito nei nei vari film, un minutaggio comparabile e eh, contratti paragonabili. La verità è che da quello che ho capito Johnny Depp è quello che è stato pagato comunque una sbanderno di soldi più degli altri. Vabbè, sì, da è quello più grosso, diciamo, dei tre. Come cazzo Jude Law? Eh, ma no. Jude Law, Jude Law fa totalmente. Beh, però era pelle. è ragione, sì, Johnny Depp. E Johnny Depp. <ride> ha solo parte riginale Johnny Depp, mi sa. Johnny Depp è più fan base. No, ehm E niente, niente, basta. E ce lo vedi Johnny Depp a fare pubblicità per Team Fibra o Sky Wi-Fi? Questo <ride> <secondo> cazzo è? <ride> Vabbè, allora perché hanno preso Mads Mikkelsen che fa la pubblicità della Carlsberg? Eh, perché non ci sta nessun altro in Danimarca, ma lo do a trovare un altro. Che toglie, quella di Blinkering Looter là. <ride> e va bene, dai. Niente. E... Tanto quello col col col trucco agli occhi sta meglio mezzo, lo sanno tutti. Vado. Mm. Convincite colleghi a guardare Boris, sala, so, voglio vedere se Ma ci che, capiscono qualcosa. Ma che come cazzo qualcosa. faccio? Eh, magari ci capiscono qualcosa, che ne so. Magari <ride> magari il film, penso. Jaime <ride> e collegan capito che la maggior parte delle loro canzoni sono degli anni 90, sono canzoni italiane o inglesi tradotte in danese e sono adesso in testa. No, <ride> ah, come quando ho scoperto che sono bugiarda e Eh uh, I'm a liar, come cazzo si chiamava? Eh sì, I'm a believer. <ride> esatto, sì. Poveretti. Va bene, signori, è stata una puntata inaspettata. Grazie di averci seguito, grazie a voi di avere fatto questa puntata. E ci vediamo settimana prossima con un episodio che abbiamo già registrato su molto bello. Ciao. Ciao ragazzi, ciao.